Ми стояли в центрі якоїсь долини, чи, можливо, колись це було русло широкої ріки. Дерева росли обабіч порослого невисоким чагарником проходу, що нагадував просіку. Я про всяк випадок закрив забрало шолома і зістримнув зі всюдихода. Приземлився несподівано жорстко. Удар відгукнувся гулом в усьому скафандрі. Замість ґрунту під ногами попри траву було щось тверде і рівне. Здивовано нахилився. Щоб роздивитися, аж ось верхня частина скафандра немислим чином переважила, і я загримів головою вперед. Добре, що закрив шолом. Устиг подумати, перш ніж устромився в землю, як страус. — Усе в порядку? — пролунав у навушниках Ірмен голос. Спробував підвестися, але не зміг. Ситуація була така безглузда, що я зареготав, вже здогадуючись, у чому річ. – Що? – знову пролунав Ірмен голос. – Ти впав? Я намагався випростатися, але нічого не вийшло. Так і стояв на вкарачки, упершись головою в землю, і безпорадно реготав. – Що там? Що ти робиш? – У такому положенні. Я не міг бачити всюди хода, самі лише гусениці, тому не встиг зупинити ірму. Уже коли її черевики дзякнули по броні, я здогадався, що вона збирається зістрибнути. Ірмо, не треба, це магніт. Але було запізно. Очевидно, стривожена, вона стрибнула дужче й далі за мене і випросталася до лілиць із таким гуркотом, ніби покотилося металеве відро. Я Знову зареготав. «Ми обоє мали дурнувато смішний вигляд!» «Що за товбаний пеніс? Чого ти іржеш?» Ірма лаялася через слово. «Я не можу встати, трахана матриця! Можеш допомогти, курва мама! Аварійна застівка піді мною не дістану!» У такому положенні її шанси звільнитися самостійно були мінімальні. «Якби я лежав так само, наша ситуація була б зовсім не смішна!» Я перевалився на бік, і магнітне поле послужливо потягнуло мене праворуч на дивне покриття. Заледве відірвавши одну руку, я дотягнувся до важеля аварійного скидання і за секунду вибрався зі скафандра як із панцера. — Надпотужний магніт, — сказав я. — Не дивно, що двигун здох. Хотів перевернути Ірму на бік, але в мене не виходило. Максимум зміг ледь підняти плече і пропхнути ногу її під груди, щоб потім дістатися до аварійної застіпки. Нарешті Ірма теж звільнилася, і ми спантеличено втупилися собі під ноги. Дивна поверхня була пласкими гратами, металевими з вигляду, з шестигранними вічками завбільшки, як голубине яйце, через них і пробилася трава. Метал був масивний. Я кілька разів тупнув ногою, жодного натяку на вібрацію чи прогинання. «Ти щось розумієш?» – запитав я. «Розумію, що треба забрати, бодай гвинтівку». Свою я залишив у середині, а Ірмена тепер намертво прилипла до покриття за метр від рукавичок скафандра. Мені не вдалося її навіть зрушити. Тоді ми смикнули вдвох. Вийшло тільки з другого разу. Та і то не відірвати, а повільно по сантиметру підняти. Спершу приклад. Я відразу вставив під нього носак черевика. Потім вдалося поставити гвинтівку вертикально, а вже тоді натужно відірвати від град кінчик ствола. Ірма підняла гвинтівку на рівень грудей. На такій висоті, здається, що вона важить кілограмів 25. Назад доведеться йти тайгою, кивнув я. Завжди ще назад. Ірма встала на гусеницю і закинула гвинтівку на хід. «Тебе не дивуєш, що ви знайшли дорогу?» Я ляснув себе по лобу. «Точно, дорога! Ось на що це схоже, та навряд чи для гусеничного транспорту!» «Навряд чи взагалі для наземного?» – погодилася Ірма. «Це схоже на трасу для магнітної левітації. І звідки вона тут узялася?» «Ось і я про це. Пропоную трохи пройтися, навіть...» Якщо капрал виїхав із повним зарядом, то проїхав не набагато далі за нас. А може щось і знайдемо, згоден?» Гвинтівки довелося покинути. Скафандри ми перенесли у всюдохід частинами і впоралися тільки тому, що нас було двоє. А може тому, що Ірма через свій пилок була, певно, сильніша за мене. Про те, щоб узяти їх навіть і не йшлося. Озброєні самими лише пістолетами – та й ті відтягували пояс, наче поважчали чи не в десетеро. Ми пішли вперед. Не розумію, не витримав я. На Іщель уже був проект колонізації і його закрили. Звідки дорога? Ще й магнітна, коли скрізь навпаки магнітний транспорт, а покриття з нуль кераміки. Ніколи не повірю, що вони намагалися впроваджувати в іншій галактиці те, що не пробували на Землі. Дорога йшла вгору. І я весь час дивився під ноги, зосереджившись на підйомі. Тільки скінчивши говорити, помітив, що Ірма дивиться на мене, а в її очах чиї то крижаний скепсис, чи то навіть гузування. – Що? – Ти серйозно? – спитала вона. – ж, хтось потягне в іншу галактику десятки кілометрів магнітного покриття просто для колонії? – А для чого? – не зрозумів я. Ні для чого. Іноді ти мене реально дивуєш. Сам же кажеш, у нас навіть технологій таких немає. І що це значить? Ми нарешті піднялися на пагорбок, і Ірма зупинилася. Я вперся руками в коліна, переводячи дух. Ось, нарешті сказала Ірма після тривалої паузи. Оце і значить. Я випростався і подивився вперед. І обімлів. Попереду. Майже до самого обрію розкинулося місто.